Corbera, 107 FM. Hola, hola, aquí comença The Crappy Hour, un programa pels que sí se de música. I com és pels que se de música, hem de dir al madrilenyo, eh? Què passa, Guillem? Com Hola, estàs? Hola, què tal? Arrenquem ara mateix amb una hora de la millor música amb tots vosaltres com a protagonistes. Doncs sí, amb vosaltres com a protagonistes, perquè ja sabeu que la vostra col·laboració i participació és molt i molt i molt important per sí, nosaltres, no. així que, Guillem... At sembla si recordem la seva de contacte? Em sembla. Telèfon 93 650 23 43, perquè recordeu que el 93 688 11 11 ja està muerto, re muerto sí, eh? sí, sí. <ríe> Recordeu trucar nos a l'últim quart del programa i no demanar rietons. Si Twitter. twitter.com/crappyhour. Twitter uh www.facebook.com www barra The Crappy Hour Allà ens podeu recomanar cançons, tafanejar, dir la vostra, votar la Crappylis i demanar hora per assistir de públic al programa. I per últim, el Blogspot. www.thecrappyhour.blogspot.com Bé, recordades les vies de contacte, anem a presentar-vos el que us hem preparat per avui. Això és... El, el sumari! sumari. No, no tira el sumari, eh? <ríe> Molt bé, com sempre... Començarem amb les nostres last sepats de la Crappilys. Doncs sí, després escoltarem el top 3 que heu confeccionat vosaltres amb els vostres vots, el podi. El podi, oi? I seguidament tindrem, després d'una setmaneta sense saber rell, re rell, eh? rell. Res ell, res d'ell, en Marc i les caigudes del cel. Bariman, pobrec. Acabades les caigudes, obrirem la Guillepèdia. Ah, i ja per i tornar a veure el perguí, bueno, sí. no, no el veurem, però tornarem a tenir Marc. Sí. amb la predicció del temps al tuntun des de Corbera. Sí, perquè recordeu que és una setmana Corbera, una setmana on, on toqui, no? La setmana passada ho has fet tu, Guillem. Ah. Ara, ara ens expliques un moment. Ara ens expliques, eh? Problema. eh? Per tancar, tindrem l'espai de recomanacions. Ja sabeu que aquelles trucades que rebem en directe doncs, van en premi. En premi, Us eh? recordem per si no us en recordeu. Haurem de sotejar un cotxe, sí. que jo crec que no trucarà ningú, <laughs> ningú igualment, a veure què passa. Però, bueno, ho provem. Guillè, hey. explica'ns, què tal per Madrid? No, molt bé, molt bé. La molt bé. que molt bé tot, tot, sí. tot, tot, tot. No sí. t'has trobat el típic Azurrator? Ah, no, no. no, però bueno, quan sorties de festa mm, és molt diferent. Les noies sí que és una cosa molt semblants, són així piguetes i tal vestint. Uh -huh. però els tios són tots com el malitx xalar. Sí, sí, no riguis, no riguis, totalment Però cert. de servei o de...? No, no, parlàvem bé tot la veritat ah, que vare, sí. Sí, no. sí, sí. Bueno, ho intentaven. Bueno, no intento raro, però bueno, raro, però, bueno sí. eh, tots amb pantalons de color rosa o vermells, típic així, les mm. sabatetes mocassins la... oh, no, d'aquestes que són així com els reis del, sí. la, de sí. la França sí. del segle sí, oh déu sí. meu I, no bueno, després o americana i, i camisa o el típic polo amb el jersei enroscat i Bé. cinturons d'Espanya al cap i a la fi tots molt discret no? sí, sí, sí, sí. Ah, com bo. el marit sí, sí bueno doncs bueno, bueno. pues, res per, com ja sabeu, no, Alberto? Sí. Només començar de crapiaura, el primer que fem és punxar-vos la nostra CrapiList. Sí, però com no volem fer-nos uns passats us sembla alguna cosa que sigui molt pesada? No sé, tio... No. Nosaltres som pesats. No. No, jo crec que no. No? No. El, el newsletter sí que som Pasant? una miqueta pesat. Pesat? Vols que et digui el que és pesat? Què? El viatge de tren que em vaig fotre cap a Madrid. Saps quantes hores vaig estar? En què vas anar? En, en Tartana. Bu amb burra. En Burra. Burra. <laughs> Adéu, adéu. Va vaig en tren. vaig sí. sortir de Sants, Sants, Xamartín... Xamartín? Xamartín, Atotxa sí, una de les coses. Era xamartín. xamartín, sí, sí Atotxa no era, era Xamartín. Vaig sortir a les 10 i 20 de la nit. Atento, agárrate el tanto que va de canto. Vaig arribar a les 7 i 20 del matí a Madrid. Nou oh. hores de viatge. Oh, no. Com el que no el quiera la cosa. Uns seients molt còmodes, no m'han preferent eh? i tot, eh, en primera classe. Que anava no, a seguda a la burra? No, sí, sí, sí, sí, sí, donant mamada i lateta. No, però eren seients ben guapos, d'aquells de cine, estaven molt sí, bé, sí, però no podies sí. dormir. Es, no, era impossible era imposible. Es que, es que sí, no sí, no Claro, no no es els avions d'ara, que veus al mapa i dius, bueno, vamos por aquí o estoy entrando en Fénix, no sé qué." No, no, miraba Google Maps Guadalajara, Guadalajara Lozideia, Tomelloso, provincia car... Ciudad Real, sí, sí. ¿no? De del... el Palancar, ¿no? para abajo no pasavam, eh, que nos quedàvem en Madrid, pero bueno. Bé. Bé, com dèiem, com no volem ser més pesats que un viatge en Burra, a Madrid us hem preparat un repàs... Dels... Tren estrella, eh? No, no agafeu tren estrella mai. No, no, no. Us hem preparat un repàs dels set últims temes. Exacte. Així que anem, Alberto, ja... amb la lista, eh? Amb les seves seven. Amb les last seven. Som-hi? -li. Som Love like a sunset, de Fènix. Després t'explicaré algú de Fènix. Vale. ampleme da de Pingertons que amb zero vots s'en va prendre pel cul. Que ah, us haig de donar una primícia. Que bueno. Puche tenim una entrevista amb The Pinkerton. Uh, ja ora, ja ho Ja ora. Quando canto alto i que nos quiten lo Reason da Nervo, Hook and Sling, y la remezcla da Vicentown. El número 7 tenim a Salabria D el nostre ja col·laborant i col·laborador amb el seu single, bueno, single, és ja avanç, eh? quan sortia els CDs Evation, <ríe> que baixa 3 sí. posicions. amb David Roca, eh? Em David Roca. Ja no us oblideu d'èi pobret. Remix de David Roca, eh, d'Alberto Ligra i el Reví. <ríe> amb ah, el número 6 Bonfire the Knife Party per primer cop amb molt de temps baixa del podi sí? es despenja menys sí, sí, mal sí. tu ja li tocava a mitja taula i bueno a veure, que, a veure què que un bon d'una taula hòstia 5 eh, tenim a Daft Punk, amb el seu Get Lucky enamorant oïdes des de, vamos, des de que Brutal aquesta cançó Brutal Oh. amb el número 4 IMI de Sex Pistols em quedeu sense sabeu? IMI <coughs> Yeah. Molt bé, família, doncs un cop fet el repàs d'aquestes Last Sevens anem mm -hmm. a veure quines tres cançons han estat les més votades aquesta setmana El Podi El Podi, exacte, amb la veu en d'Alberto El Podi Hòstia, tu. Bueno, començarem com sempre i és habitual gràcies a l'ordre lògic de les matemàtiques pel número 3 Les regressives d'en Guillem Les vés-te'n no a prendre'm el cul amb Little Talks de Of Monsters and Men que hey. uh, baixa una posició Uh -huh. Però la seguim mantenint aquí el número 3, que bueno, de fet el número 3 sembla Pedrosa, no? Que no guanya ni per darrere, quasi. Una que guanya i és de rebot. <ríe> Però bé. Bueno. Avui la cantaràs? No. No, sí. no. no, no, no. Avui vull escoltar-la i sentir bueno. música a gust. Bueno, doncs què? Vinga.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 He sweeps the same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 Ship will carry our body safe to shore. Though the truth may vary this, Ship will carry our body safe to shore. A Radio Culpera. <laughs> Oye, sí! Hola, bona nit. Hola, bona bon hola. Hola. Hola. Bon hola. Oh. hola. Oh. hola. Eh, Hola, Bernat. Com anem? Amb Toca el tèzi. Ah, amb l'Albert. Eh, jo soc l'àricc. M'agrada molt de gust us trobem. Què tal? Com va? Mira, sí, no? aquí, a caseta. Sí, sí. Vinga, sí, sí. sí, bona nit. Vinga, maco. Vinga, maco. Vinga, va. Què, <culls> <culls> <culls> <culls> <culls> Alberto? Ai, Guillem, Little Talks. Sempre acabem cantant, eh? <culls> Perquè amb forces. o mai tant. Aquí, tothom a cantar. <culls> com a man com a man de dios conya ja bé aquest ha estat Dirt Talks of Monsters and Men Anem amb el número 2 a la nostra medalla de plata plata plata, plata, sí. plata, plata, plata, plata, plata plata plata que és txan-txan-txan-txan wow Friends a ha celebrat el remix que va fer de la cançó wow d'Ives de Ives b i f e l c u amb We Are Friends de Justice si no vaig errat no vaig errat Alberto no vaig errat doncs això, ja el vam tenir aquí la setmana passada ens va explicar una miqueta com ho va fer que va ser en una tarda ah. <ríe> és un catacrac, és un catacrac sí, sí, sí. i bé, anem, anem a gaudir-lo perquè la pujada d'aquest tema és espectacular, sí. som-hi? fon -li.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 es de decir, no puedo comer el arroz teniendo así los dedos. No puedo comer el arroz. Entonces come la mierda. Pues cómela, de Pues cómetela, cómetela. Cómetela, padre de Dios. Cómela, Carla, ya, no, ya está, ya prou, ya ni a prou. Ya ni ni a prou, busco, busco vermell, <ríe> Bueno, en el número 1, Alberto, tenim la cançó aquella en què et vas equivocar fent la llista. Sí, el crac crac. Segons Alberto va ficar una cançó d'Enrique Iglesias, I Love It. No, I no, like, I it. like It. I Like It. Enrique Iglesias. Illo va ficar, I Like It, Enrique Iglesias. Aha. Que el proper que intenti ficar Enrique Iglesias Aha. a la nostra ràdio li tallaré les mans. Sí. O Quico Rivera o algun d'aquests. Ah, ah. Així que anem amb la número 1 d'aquesta setmana. Eh, és una cançó que es va... Que, es... que per... Per llàstima, està està triomfant en, bueno, per llàstima, per ells no, eh, per ells són ah, els. Sí, m'encanta, eh. Sí, no, no, però està, està triomfant en emisores com és un grup molt gran d'aquí de Catalunya que comença per F i acaba per C, però que no diré el nom, per C o per X. Uf, bueno, segons, Bac. El, el grup és, el grup és, el grup sí, comença sí, per A i, i acaba de... per L. Eh? Sí, cert, cert, cert, sí. Sí, bueno, sí. Sí, sí, obvió. bueno, to bueno, sabem. Sí. Doncs això, les del grup que comença per sí, F, acaben parlant i, i porten no un pack. Sí, que és la que no té res a veure amb el, el Howl, que foten aquests tios ni res d'això, però bueno, ah. és la cançó tan pop, com diu el seu nom, ah no, bueno, com diu el, el seu a grup. Dia, a mi recordes l'altre dia Crappi? Sí. Que m'anà Crappi to sí. Esdeix? Van sí. fer la remescla, Víctor Uller. Ja, ja vaig estar buscant. Víctor Uller el DJ de Crappi. És que la setmana passada vaig estar vaig parlant senti. amb el Calebrea sí, i no sí, me'n me sí, sí, el nom, Víctor Uller. I et va la bronca. Sí, Bon DJ. Home, sí, sí, com tots uh -huh. Si està allà per algú sí, doncs, Fondi Anem amb I Love It Vinga sí, I con pop it. A aquest tio l'hem de fer una entrevista. El Lori Moni. No, No, ah. no s'ha de guanyar més fama. Ja et té suficient. Què sí. és que dius el que té tu. Perquè fa el Santa Claus? Santa Claus? Eh? El eh, Santa Claus? David Bisbal. Com una ben, cabra. Com crava, una crava, crava. crava, crava. Crava. Doncs, doncs aquestes, uh, Alberto, ara com sempre, aquestes han sigut les vostres tres, no? Ah, el, sí. El nostre podi, sí. eh? Rigue. Sí, sí. Com no sempre... Ma, no, no hay más na, eh? Com decia mi abuel. Finiquitado. <ríe> Finiquitado. Con los lairones. No hay más na. Eh, bé, com ja sabeu, després de la Crapilis obrim l'espai de caigudes i aquesta setmana, per fi, uh. tenim caigudes! Eh! És eh! eh! eh! des, des, des, des de l'estudi hi ha més gent. <ríe> sí. Sí, sí, sí. El Espíritu Santo. <ríe> o oh, Banco do Espíritu Santo en portugués i el faló portuguès Alberto fatal, fatal. No, no, cada, cada dia estem pitjor eh? cada dia estem pitjor bé, doncs el que dèiem, aquesta setmana us portem per fi caigudes al cel amb Bariman, pobre Marc que està, està mal al bueno, mal. ara que ens ho expliqui, no? sí <laughs> doncs vinga, anem amb les caigudes, Guillem? som-hi! Hola, Marc Què passa, Marc? Hola. Bueno, aquí ja veieu, anem fent, anem fent. <laughs> Són els de casa que no en podeu veure eh? Hola, vaya pollo m'has tirat ho expliquem bueno, ja és costum sí, tinc la varicela xan, xan, xan, bueno, xan, xan. ja no tinc ara tinc només les restes de la varicela, així que nens podeu sortir a casa tranquils ara no comano ningú ja <ríe> variman no, no, no, no. ah, va, vale, no. ja està bueno, doncs pues això tinc la varicela i bueno hem fet un petit esforç i estem per aquí molt, molt bé. bé i moltes gràcies Marc a vostè gràcies a vostè <ríe> bueno doncs pues res com sempre a caigudes del cel okay. com sempre no perquè he estat de baja uns dies sí sí, sí em sap greu no et preocupis, s'entén. Farem el clàssic i la novetat. Si no vaig a re, començarem per la novetat. novetat. John. Bueno, la novetat del dia és una cançó de... Uh -huh. La de Raptor, vale, Guille Meme, de Meme Deportes Meme Deportes, eso es lo que está mirando Al tío De 25 y 26 años, tuvieron ahora... que esperar a Aberdeen United Para ganar una liga hasta que llegó al Fer Entra por la porta de un No he la meva peina Y ahora el cabró <ríe> la... Vaya pedazo de jugada a ¿no? Ronaldinho ¿Qui es? El Atlético Mineiro, ¿no es? Ah, sí. bueno, la cançó és una cançó d'un grup que es diu The Raptor, la cançó es uh -huh. i si no vaig errat sortir a la sèrie Skins. Uh -huh. O Misfits, no, Misfits, sèrie uh -huh. Misfits, molt recomanables, la podeu seguir en TV els dissabtes i dijous ames per la nit. Molt bona ah. aquesta foto sortint al Caban al Hansi. <laughs> I segueix amb Meme de Portes Puc fer jo una recomanació? Sí. No The Valleys Boníssima MTV Grandíssim és programa molt més, És molt nah. millor que Motos. Jersey George no, no, Com us tota es gusta esa puta mierda Hosti, no, no, no, no Tetes, culs, sexe explícit Doncs pues per això, jo és una merda Bueno Creu una gran. cançó? Sí, a i avan, ara sí. Rapapolgo a, a Guille, El botifarrero del local no niano no no. Bueno, de tach, y una polla. Una El olla? Tottenham dice que empuja por Villa con 8,5 millones de euros. <ríe> Desde aquí inició una campaña que a partir de era Villa nos Villas, di venta. Vale. <ríe> vale, Venta. Vale. Guille, dime. Dice la FC deportivo. <ríe> Víctor Valdés vuelve a entrarse con la misma mierda y esta patrimonio nacional. Bueno, ahora le vamos clásico, a ver vale. que aguí no me parece no, no ni es clásico. El clásico es una canción que ha recomendado el Guille y que si la ella ah, si la sí. sea finastreta el YouTube es una canción de The Primitive ¿Sí? que os diu crash ¿Sí? Oficial Oficial, Oficial. Oficial. O Sí, sea, Dice Marc, Marc. Oficial. y le pegas ahí, sí. ¿sabes? Al micro y dices, "Joder, ponga tres caños." Hola, Alberto Falca, digas. Falca Ponga tres canyes... Per a va. vale, ca la pròxima. Bueno, I aquí endavant amb la cançó i que esperem que us agradi. Ens acomiadem ja o què? En Del Marc, sí. Marc, moltes gràcies de debò ben per anar. no deixar-nos penjats aquesta setmana perquè, perquè has fet un esforç molt gran i és d'agrair. Mm. És molt d'agrair. I res, d'aquí una estona et truquem. Sí, sí. em truqueu. Em truqueu i estiré des Cuida't. I bueno ens veiem família Manta, vale? ens veiem el Barça aupe Barça eh? si avui no juga va jugar ahir no però el de futbol no juga ah, sí, el collons tio m'estarà espantant ah. joder vale, vale. ah però no sé qui no la juga bueno. ho juga el diu millor ho juga demà millor no què va fer el Barça el bàsquet ahí? Mm -hmm. no vas veure les notícies jo tampoc no. és que estic esperant a veure-ho avui hòstia vas gravar estic nerviós ho vaig gravar espera que busco i t'ho dic no no no no no, no, no. deixa-ho aquí moltes gràcies Adéu. Marc que vagi bé adeu Y la persona que suba para arriba y pase algo a mi hijo, se va a ver, se va a ver en un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Ets He un malaltio. The mare meva com està el pati, mare, mare. mare meva. Bueno, um, ara, com sempre, Alberto, han acabat les caigudes de la setmana. Sí, sí. què passa? Pues res. Què obrim? Ah, obrim la Guillepèdia, eh? Sí, obrim la Guillepèdia. Com ja sabeu, la nostra crappy amb les recomanacions i apunts al Guillem. Sí, eh? Esperem, esperem. Has buscat alguna cosa? Sí. Vale, en aquest temps has buscat. No. <ríe> ah, sí, doncs home, cantes, sí. eh? Vale. Vinga, som Vinga. Amb el número 10, Love Like a Sunset, de Fènix, amb 0 bots, no entra a la llista. No? Es queda sabeu allà. com es diuen de Sunset? Ah, espera, The Sunsets? Espera, no, no, m'estàs enganyant. Love like the sun a Sunset. És de Fènix, Alberto. Sí. Capullo. Es diuen Wolfgang Amadeus Fènix. Ho sabies? I saps que tenen un Grammy? Ah, sí? Sí, a millor música alternativa. Ah, molt bé, doncs hem fet la Grappilys aquest, aquest cop de perles, eh? L'hem fet. Sí. Hòstia, tu. Nice. A mal número nou, San Pleameda de Pinkertons han 0 watts, baixa tres posicions aquesta Saps setmana? que de Pinkertons en 3 anys ha fet més de 300 concerts en 40 països diferents? Ah, sí, sí. impressionant, eh? Segur que està Japó en aquesta llista. Mm, sí, sí, sí, sí. Eh, de fet, amb el disc de Modular, crec, van tenir bastanta uh, mm, com t'ho diria? Bastanta audiència, Javó. Molta audiència. Sí, molt de seguiment. Molt, molt, molt, molt, molt. Amal el... eh. el... número 8. Reason de Nervo i Hook Sling Amal amb la remescla de Bicetone. Baja sí. a tres posicions aquesta setmana. Eh, puf, vull parlar de d'aquests de Nervo. Eh, aquestes. Saps que són? dos germanes australianes Besones. que estan més bones que el pa. <laughs> o sigui, res més a dir. Són dos roses, però... <laughs> espectaculars, Alberto. Sembles ja... Es diuen Míriam i Olivia Nervo. Sembles ja recordant Alfredo Landa, que és a mort de què se n'estava. No, és veritat. Hola, ahí... suecas! <ríe> suecas no, és un Melbourne, això. Ja, ja ho sé, ja ho sé. Sí, sí, increïble. Increïble. Ah, el número 7, Evation de Salabria Day, David Roca. Baixa tres posicions aquesta setmana i això, a mitja taula. Mm, què... Què podem dir de Salabria Day? Res, a de, doncs, això, gran DJ... persona i gran company sí, DJ, productor musical doncs mm -hmm. això, ha punxat a, a dos cops en In Sessions de Màxima FM sí. va estar treballant a, en una emissora online que es deia Freeze mm -hmm. Group i ha aprovat aquesta col·laboració amb David Roca que ve del piano clàssic sí. la fusió és interessant eh? per això sí. amb el número 6 Bonfire the Knife Party també baixa 3 posicions aquesta setmana res de Dinado No hi parti un altre cop és que no, no, no es poden dir més coses d'aquest duo que res, només que fan que confirmar assistències i no paren no sé si podran donar per tot, eh? però pff, increïble tot el que estan fent aquests tios aquest any Aquesta setmana, entrada directa al número 5 de Daft Punk amb el seu Get Lucky. Saps com va donar així una mica un salt bastant bèstia? No t'ho creuràs. Eh, la discogràfica Soma Records Quality Recording mm -hmm. va contactar amb Daft Punk en una rave que va fer Daft Punk a Disneyland París. Una rave a Disneyland? Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí vale, van vale. conèixer Stuart Mcmillan de la banda Slam i sí, sí, sí. Hòstia. El contacte en comú que era Mickey Mouse o...? No sé, o el pató en el una cosa d'aquesta. No ho sé, no ho sé. 4. Oh. el número 4 i mai dels Sex Pistols que puja a eh, tres, tres posicions, posicions aquesta setmana. Uh, uh, uh, uh. Que recordem que els Sex Pistols és un grup sí. com més de Monkeys, sí, que els sí, van a la fenda i Sex Pistol Sex Pistols al 1978 eh, en una turbulenta gira per a Estats Units a eh, Rotten va deixar la banda, eh i es va dissoldre en una, per culpa d'una gira i Vicius va morir totes sobredoses d'heroïna Déu meu. Sí, sí, sí Amb el número 3 Little Talks of Monsters amb men baixa una posició aquesta setmana Per cert ara que has dit això dels ex-pistols Sí El Simpson crec que dedica un episodi a... als ex-pistols i de fet, el personatge que encarna Nelson és uh -huh. el bueno, el, fan el amb... que mor Sí fan, fan la... sí. el paral·lelisme amb barres de xocolata no? Ja, bueno, clar, sí, sí, sí, sí. Re, d'aquests dos també D'aquest dos mons Eren d'Holanda? Islandesos, Islandesos, Islandesos, eren salmons ah, sí, que vas prometre fer la Nadal en Islandes Sí, sí, sí, sí. <fibos> Amb el número 2 Wow, friends, a celebrar D Baixa una posició aquesta setmana, va ser el crack -crac De la setmana anterior I aquesta setmana, doncs això, medallà de plata Sí. Aquesta remescla que com ja hem dit anteriorment És de la cançó Uau wow D'Ibs B i Felcuc Crec que es diu uh -huh. Amb We Are Friends de Justice No el remix amb Simian eh? no. no I amb el número 1 El nostre crappy crack, crack d'aquesta setmana És la cançó I Love It d'Icona Pop entra directament al número 1, eh? Saps d'on ah, són sí. aquestes dues? A Calzón Quitao. S També en són dos i són sueques O sigui, res més a dir. Però són morenes. Sí, Con... sí. Saps on, va... Saps... Saps... Saps... Saps on es van conèixer? El oh, millor el que en pots conèixer algú. En una festa. Es van conèixer en una festa i ja va. Oh, yeah. Molt, molt, molt, molt, molt, bé, Guillem. Bon moment. Ah, aquesta és la Guillepedia. Moltes gràcies per les teves dades que ens portes cada setmaneta. Oh, yeah. I ara ha arribat el moment de... Txan, txan, txan, txan... Trucar per telèfon. Sí. Sí? Esperem que estigui a l'oro, eh? El Hòstia, nostre variman. Si no està loro ens fot una merda sobre que t'hi cagues. Ja, bueno, com, com aquesta setmana que ens va deixar una miqueta a l'estacada. <ríe> eh? Bé, vaig a trucar, eh? Somi A veure... Per cert, a tothom, si neu a Madrid heu d'anar a un bar que es diu Bar Paco Bar Paco? Bar Paco? Paco, sí, Paco Paquito? Pot ser, el Paco, crec que és sí. Va, eh. crec que ja estem trucant a veure, sí? a veure. que foten unes truites que sí? t'hi cagues, oh, vaig menjar una truita de ui, de què era? de solomillo, amb seva caramelitzada i que és obrir sí? i era una truita de patates eh? banyar-li Marc, t'agraden les truites de... com has dit, Guillem? De solomillo, amb què s'obrir i seva caramelitzada? Les tindria que provar, eh? Buah, doncs vaja bogeria. <ríe> com estàs, Marc? Doncs bé, a casa, ara s'acaben amb el pol. S'acaben amb el pol? Ah, molt bé. Déu meu. El molt polete. Agrari, polete, polete, tarannà. Marc. digem Com estàs, va, digue'ns-ho de veritat. <ríe> Està ben, ben. Mal, vale, sí, ha marchat, a correcuit cuita cap a casa, ja saps com, a casa. I ja és a... el que ja s'ha al Barça, eh, desgraciat? O el no, que tocar no canti no O el que tocar eh? encara... di, No, no, no, no, el carro. Vale. Vale. Vale, gràcies. Doncs això. Marca, estàs lleges per temps al tuntunt? Totalment. <ríe> L'arranquem doncs, eh? Fodi. Vigo la ja. Que gol! Cool. <ríe> Donts una setmana més arrenquem com sempre el nostre temps al Tuntun. Bien! Yeah! Hey. La setmana passada pobra Marc no va, no va poder estar amb nosaltres perquè estava mal al tor, encara la porta guiem. Ah, sí, No va poder estar amb nosaltres i vam fer la connexió amb Madrid, Madrid. que estava aquí al Coleg. Madrid, Madrid, sí, sí. des de la Plaça Santa de Madrid, tu va fer. Déu eh? meu. Doncs, doncs això, aquesta setmana per fi tornem a tenir el nostre rei de les caigudes amb nosaltres i está, aquesta setmana toca previsió a Corbera Hi eh? ha un mosquit a l'estudi <ríe> la, la mosca de la ràdio toca. Bé Marc doncs explica'ns una miqueta eh, Ara estàs a casa, no? Sí I, i què estaves fent? Va, explica'ns la veritat Que ha marxat al pol, què estàveu fent? Veu, eh? Estàvem mirant la repetició del Barça de bàsquet i era la ja saps com van quedar o no, o no, no, clar, si no l'has acabat de veure, clar No, voy por el primer cuarto eh? <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> Molt bé Marc, doncs Explica'ns una miqueta Com creus, quin temps creus que farà Doncs, aquesta setmana Mec és... <ríe> <ríe> Una provisión que hago a ciegas totalmente Porque no tenía ni internet ni nada i no me connectava a ningún sitio Así pues que, bé. jo crec que Majoritariamente farà sol Menos un parell d'elles que farà el cel una mica nubolat a, a veure, a veure, precisem, a, precisem a això Els dies Dimecres farà... i dijous Dimecres Venga, i dijous, núvol sí, Una mica Sí? Sí, va És la teva resposta definitiva? Totalment definitiva Redoble en bord, per favor, Guillem Noooostres, Marc Un moment, un moment Guillem, quina és la teva oiria? Què? Guillem, segons que ho he encertat No, no, no, no, no, no, no, no, no. no, no. Prou, prou de màfies Això ho vam parlar en ah. aquell bar L'altre I... dia ah, sí. Les previsions d'en Guillem no poden ser Perquè és d'un satèl·lit internacional d'aquests Que t'agafa la previsió del poble Al costat, del de més enllà i de l'altre Aquí ens hem d'enrafiar del MarioCat I en ah. puc, no, eh? Ah. A un moment, un moment, moment. <ríe> Que fort, que fort El que acaba de passar <ríe> És una falca de l'Alberto No ens en sí. ja ho veuràs, torna-la a posar <risa> no, no, no, no Va, Alberto, es una que ya está, eh Deu meu bro, bro. <risa> bro. Va Mark. Alberto, tírate tu uno, eh? A ver si puedes, eh <risa> No sabes No sé Deu meu, tirando un a la radio O no va a <risa> va. Va. va, a fer <risa> Ya pro, ya pro Va, mano Pro, pro Va, a fer la previsión objetiva, ¿vale? Venga, Puc. va, vale. ¿Va? <risa> Venga, un buen campo serio, ¿sabes? <risa> <risa> Vale, segons el meteocant, durant tot el cap de setmana Meteocan. trobarem el cel tapat Meteocant que és de perros <ríe> Segons el meteocant, <ríe> trobarem durant tota el de cap gos, de setmana de Si us plau, trobarem durant tot el cap de setmana el cel tapat Tot i que amb alguna que altra clariana Però això al cap, de... cap de setmana, eh. Marc Aquí Jo ho on... he al revés, no passa res sí, Perquè dilluns sembla claro, que el claro. temps s'arregla Però no, és un fake en tota regla Perquè dimarts es torna a tapar <ríe> Eh, rodolí, rodolí, Rodolí Ah sí, el cel però no és un fake En tot arregla perquè dimarts es torna a tapar El cel i a mesura que va avançant la setmana Cap al weekend Les tempestes i probabilitats de xàfecs Aniran cada cop a més de No m'ho de creure sí, sí, sí. De, manera de manera contrària Com és lògic, amb l'arriba d'una borrasca El termòmetre anirà baixant Fins a situar-nos les temperatures mínimes Entre els 14 i els 10 graus Això les mínimes i les màximes entre els 23 I els 20 graus Sí Vale? Si t'obrius m'ho creuré El Guillem cada cop està pitjor Marc, has de venir aquí a posar ordre, a posar ordre eh, Marc? No, això, volveré. Això no volveré No volverás? Torna Marc Volveré per no? ah, vale. ah, Ens havies espantat Però eh? hoy no, mañana Per cert, Marc, abans de tancar eh, Ens vas recomanar una cançó aquesta setmana, pot ser? Diria que sí, però no, no m'acordo de qual. <laughs> en serio, Marc? Man your manners. això, jo sio manners de Chiribanc? Sí, Chiribank. Amb amb Paul um, i cona Sí, senyor. Eh. Una altra còpia cona Pop, no voteu. No pasem. No es veu com ara jo avants, eh? No passa res. Eh, no sobre no no saber... de salària de, eh? no, no passa res. Tenim, no Sí, bueno, mm, salabria mm, Salabria, exacta. He de buscar-ho, he de buscar-ho per cada cop que vingui Posar-li, eh? Va bene, va bene Bé, Marc, doncs res, moltes gràcies Vinga I molts Chato. patronets, eh? Dale Cuida't, eh? Cuida't Vinga, adéu guapo Adeu. Adeu. Vinga, nani El tiempo Ai, que vol, Guillem. Mm. Doncs bé, ehm, això ha estat el temps del Tuntun. Sí. I ara amb qui anem? A veure, Alberto, t'has d'explicar una cosa. Ah, amb sí, vale, vale. les recomanacions. Collons, sí, t'ho anava a dir, t'ho anava a dir, però bueno, tu, tot el que quieras, eh? Habla tu solo, <ríe> yo te dejo aquí, me voy... I hala. <ríe> per què poses accent gallec? Jo te dejo solo. Jo si vaig menjar en un gallec a Madrid. <ríe> em vaig fotre un corderol asado, chaval. <ríe> Madre de Dios, amb unes potes. Génial. Mare meva, orgasmes gastronòmics sí, d'en Guillem. És el eh? millor, és el millor. Bé, d'això, anem amb les recomanacions, si et sembla. Sí, I sembla. començarem, com no, amb la del rei de les caigudes, que la va fer pel Facebook. Ja sabeu que ens podeu recomanar cantar pel Facebook. Facebook, eh? 3 wfacebookcom barra The ja sí, entreu, sí, sí. ens deixeu la cançoneta amb el text. Recomanació. Recomanació. I nosaltres us la punxem en antena. Punxem, punxem. Tot menys que Guillem. Reggaeton, reggaeton. Ah, exacte, reggaeton, reggaeton. Qui fotis reggaeton, Hola, ma. Així no pot tornar a escriureu. Exacte, exacte. Bé, anem amb aquest tema Mind Your Manners de City i Icona Pop. I, Foley. Papa, Mind Your Manners. You me? And all the people should be raising their glasses Flow crazy, celebrating the madness I never thought I would deliver no classics Then I hooked up with them and they delivered no classics I've been keeping it true Hotel good, long as I can people more of you Like, like damn how high are we you gotta gamble in this life john's ball. I'm i'm protected do the dope and submit it now my vocal perfected this is all your breakfast yes so tell a hater here's a slammer i know they hating on this but mind your manners So say la la la, I arrive a black out I am, I surprise will lie, and I can't rely on another guy, I was caterpillin' into a butterfly, I'm living in the moment, why won't you go and own it? and we don't got the spirits, at least we could corona, for the sake homie, I'll be sipping taiku, and you get the wrong number if I don't like you. Say I'm the man, tell me why I gotta lie to Anybody, I'm the best, girl, let me advise you Why? Because I'm feeling invincible Junior high school, I had a crush on the principal I guess I was turned on by the leadership Now we got the game wrapped up, on some the shit So tell hate hater, here's a slammer I know they hating on us, but mind your manners kick me out the booth and we pretty much amazing Alex. Si sabe cocinar estaría muy cerca de ser la mujer... Sé cocinar Die. y comer muy bien. Sí. Oh, oh, lo, lo, lo que ha dicho... Quien... Crap... Oh. Lo que ha dicho, Guillem. Mm. De fons, sí. New, New York leaves, leaves de Això vol dir que ens hem de començar... Això vol dir acomiadar. que toca la meva la sí, recomanació. Sí, ens hem pressa sí. per això. Vale, va, comencem. La meva recomanació també és de The Raptor. Bueno, la del mar no agrada The Raptor, però... M'han ficat una de The Raptor. La meva mm -hmm. recomanació es diu No Sex for Ben... I és de Raptor. El primer cop que la vaig escoltar no m'agrada gens. Però, Gen. Però es que m'agrada que, que la vas escoltant. Entra, entra. Entra, entra. entra, entra. Perdoneu. I, i, I un coixinet i una banda sí, sí, també, no? Sí, sí, sí. Necessito dormir, <laughs> estic fiquant. Bueno, anem bueno. amb aquest No Sex for Ben, de, de Raptor. Vinga, capa a dins. One, two, three, here we go. One, two, three, here we go. One, two, Stop sex, sex Rama now. Ben Rama, trust people. No sex no sex, sex Rama. Ben Rama, uh, he scratch people. No sex, no sex to sex, Rama now. Ben Rama, trust people. Enough sex, no sex, nine. Subban Rhymer now One-liner Big whiner No sex No sex Subban Rhymer Fat drunker Cheap sucker No sex No sex Subban Cheap faker Cheap, cheap faker Looking like a Off the bacon now Now Now man's off the bacon line Ben Rama big time lover try snatch a kitty off his girlfriend's mother doncs aquesta ha estat la teva recomanació no s'exforbet dius quina Rapture. és aquesta cançó aquesta que està sonant és la cançó que avui posem per acomiadar-nos perquè el temps sants uh -huh. acaba és Handshake la versió exten extensa extended version. extended version de Tutor Cinema Club ah. aquesta és la meva recomanació per aquesta setmana molt bé. moltes gràcies Guillem gràcies a tu Alberto gràcies a l'audiència gràcies, gràcies Marc per estar com sempre gràcies a l'Àbria gràcies a l'Àbria eh, últimament estàs col·laborant molt amb nosaltres uh -huh. i això és tot bon crapi Weekend. Bon grave weekend, família.